Ремко пам'ятав, як важко було вирвати Оленен паспорт. «Оближ ті гроші! Ті люди повелися з тобою гарно, Але Меврау Хетцель каже, що ти про все забудеш», – заспокоював Ренко Олену. Олена починала потроху розуміти мову. Їхнє спілкування поволі переставало нагадувати діалог принца і Елізи з казки Андерсена «Дикі лебеді». Вони обидва в дитинстві любили цю казку. То був перший момент особливого порозуміння між ними, коли обидва одночасно порівняли себе з тими казковими героями. Він навіть приніс їй мультик «Дикі лебеді» і прокрутив на відео. І вона усміхалася. Чи думав він колись, що настане день, і він радітиме з усмішки повії? Ремко мимоволі відчув гордість від того, що живе у вільній країні, де ніхто не заборонить йому одружитися з тією жінкою, з якою хочеться. Іде дощ, настало літо, але ніяк не вдається вечеряти у садку. Вона вже кілька днів не плаче вночі. Ремко відчував, що Олена щось хоче сказати. І раптом таки сказала – Плутаючи дії відміни і часи, але він зрозумів. Вона попросила його більше не возити її до Мевраухецель. Ця пані залазить в неї так глибоко, як і вони, тільки не туди. Вона показала «А сюди?» – вона вказала на серце. «Так-так, звичайно», – зрадів він. «У них тепер і так все буде гаразд. Вони більше не поїдуть до лікарки». Вони стоять поряд біля дощового вікна і дивляться на тьмяний антверпен. Олена вперше вдячно схилила голову йому на плече, а потім нагло відсахнулася. Але він щасливий, і він вперше легенько поклав їй руку на плече, і вона не здригнулася. Ще трошки, і вони стануть справжнім подружжям, і в них буде дитина» а вона полегшено думала про те, що десь Бог гремко не добереться до найстрашнішої таємниці на дні її долі. А там, на тому дні, була не Емма Карлівна з її примітивною апологією німецького способу життя, а її вправний опонент Юрко Чобіток. Саме він привів на фабрику випускницю середньої школи Оленку Драган. Тоді були надії, що підприємство переорієнтується, перепрофілюється і запрацює на повну потужність, засипаючи своїм унікальним товаром о всю Україну, а далі буде видно. Але справа не пішла і виявилося, що Емма Карлівна мала рацію. В цій країні все тільки і ржавіє і смердить сечею. А Олені було 18 років, потім 19. Три свої дні народження, вона відсвяткувала на фабриці. Вона була закохана в Юрка Чобітка ще з 12 років, коли він ще студентом заходив до них на чашку чаю і говорив, говорив, говорив так розумно і вправно, тільки слухати і конспектувати. А одного дня. Він завів повнолітню Оленку до себе в порожню хату неподалік від фабрики. На погляд людства, а все було банально, на погляд Оленки, неймовірно. Вони зустрічались, була любов, усе було. Він розбудив в Олені такі вулкани пристрасті, з якими не зміг впоратись. І коли вона одного разу в четверте почала горнутися до нього. Юрко, який зовсім не був херляком, сказав їй, «Ну ти уніком, ти могла б добре заробляти цим, аби тебе хтось зумів добре розкрутити». І відтоді їй ввижалися чоловічі руки і губи не тільки його Юрка Чобітка, а вабили інші обрії. Вона, на відміну від багатьох, знала, як саме працюватиме в Німеччині і не боялась тої роботи. Адже вона їхала до цивілізованих людей, які вміють і платити за все, і охайно ставитись до жінки. Вона їхала їсти справжні сосиски. Хай Емма Карлівна не нахваляється, що, мовляв, тільки вона спромоглася причаститися до світової цивілізації. Ремко готує вечерю. Він відкриває бляшанкою з сосисками – Ставить її грітися Йому подобається накривати стіл на двох Він розкладає підігріті сосиски в тарілки Дістає з холодильника з півдесятка соусів Вибирає, який сподобається Сосиски без смаку і запаху Тільки з соусами їх можна проштовхнути всередину Зі сміттєвого баку освітився німецький штрих-код 40 на бляшанці який поганий смак у Емми Карлівни! Тільки сліпий патріотизм може змусити вихваляти таке. Після вечері Ремко дістає пляшку червоного вина, наливає собі олені, і вони з келихами в руках знову стають біля вікна. Білий антверпен стає синім, запалюються вікна, блищать шпилі з флюграми. «Я люблю Антверпен», – говорив Ремко. «Я дуже щасливий, що мої діти-баба у важкі часи не продали цього дому». Олена згадала рядки з поезії «Антверпен», які в дитинстві чула від студента Юрка Чобітка. Рядки вражали своєю незрозумілою дурістю і невідповідністю назві. «Опять надстройка рождає базіс». Лифтер бормочет во сне гельвеция, Интеллигенция обуржуазилась, родилась Люмпен интеллигенция.